Hej och välkomna till Nu pratar vi film, podcasten som pratar om allting mellan himmel och tv-spel. Det är jag som är Louis och jag har med mig mina två kollegor som heter... Louis. Hej, hej, hej. Och den andra heter... Peter. Peter. Och så har vi en gäst med oss idag som Louis kanske kan presentera. Ja, vi har med oss... Vi har det stora nöjet att ha med oss för att säga. Ja. Johan, Johan Ingebeck. Tack. Eh, Ehm, bland annat ordförande i Elitköpnings filmförening mm. mm. Oh, cool! Fast du är mer än så <laughs> Det är allt han är, han är ordförande ja. <laughs> nej. Välkommen Johan Tackar, tackar Så är lokalgäst den här gången i alla fall Ja, precis Och eh, Louise, vad ska vi prata om idag? Ja Eh, vi ska faktiskt prata om eh, Dr. Ho. Vem? Eh, ett ämne som är. <laughs> Precis. What? What? Who? <laughs> jag har Doktor, tungan Världens ja, sällsta skämt Ja, ditt interna ja. Dr. Ho-skämt. Eh, ja, vi har ju diskuterat att ha med det ämnet ett tag och jag tänkte att nu är det perfekt när vi har med ett eh, Dr. Ho-fan. Mm. Perfekt. Ja. Och jag kan säga redan nu till alla lyssnare och göra er besvikna Det är att jag kommer nog inte bli så himla avbryten i det här avsnittet För jag kommer knappt säga någonting Äntligen! <laughs> ja, för Dr. Who är inte riktigt min mm. cup of tea mm. <laughs> jag, har, jag har ju efter avsnittet där vi hade Iris med Efter det började jag kolla på Dr. Who och jag blev fast ganska fort så jag, jag är hiss att ni är doktorhåll så att ni vet så jag kan inte allting. Därför är det bra att Louise och Johan backar upp här. Så Men det är bra, då kommer vi ha en tyst Peter. Det, det, det, det, det kan vara bra. Ja, fast jag blir van och kunna avbryta lite. Jag du får kan ju... Avbryta istället. Vad fan, är det din superhjältekraft? Peter avbryter den? Nej. Ja, ja, ja, ja. Peter the aborter. Ja. <laughs> Ja, äckligt, det lätt. Ja, det gjorde du faktiskt. Ja. Eh, innan vi börjar så har vi såklart lite frågor till vår gäst. Mm. Då tycker jag att Louise ska ta dem. Eh, ja, de försvann från min skärm ännu precis. Nej. Så att om du har dem så får du gärna ta dem. Nej, men Jag kan börja med den första och säga, vad har du för intresse, Johan? Eh, det... Mitt liv cirkulerar mycket kring liksom, film. Det är det jag gör på dagarna. Jag ser på film, jag skriver film och pratar film med de som vill lyssna. Och sen så är det ju umgås med polare och allt det där vanliga mm. som folk... Folk säger att de tycker om att göra Fast man vet ju aldrig ja. Så, Har ni fått upp Har, fr du... har fått upp frågorna nu? Ja. Nej, men jag kan de flesta i huvudet tror jag <laughs> <laughs> Har du någon uh, Favoritfilm? Uh, oj. Det har vi, det är inte några av våra frågor Även äh, sluta avbryt nu Nej, men... <laughs> det är roligt hon sa Jag kan våra frågor hon har... de, de, ja, Det vet inte ens som är <laughs> Ja, jag det så sån en helt fel frågor Ja men jag... Jag... Peter körde den med Erik förra ja, men... avsnittet så att... det är En bra ja, men... fråga. Ja men, ja, men jag vill ställa frågan. Jag har frågan våra frågor om ja. dig. Jag tar frågorna så ja. då. Kör den. Eh, favoritfilm eh, jag måste säga Joe. Åh. Förklarar varför. Eh för att det är en film som under produktionen var en katastrof. De kunde inte få någonting att fungera alldeles. Nej, alls. de började uppätna allihop. <laughs> det, ja, jag tror att Steven Spielberg hade föredrat att bli blivit han, han sa väl det, att jag kommer aldrig göra en film igen som utspelar sig på vatten Nej. efter den här. Men, och sen, allting talade för att det skulle vara en katastrof och sen om man väl tittar på den så är den ett mästerverk just på grund av att han tog alla förutsättningar av vad en monsterfilm skulle vara och vände på det. De visar ju inte monstret för typ två fjärdedelar in, eller tre fjärdedelar in. Man äh, ser hajen först. Nej, och de har ja. verkligen lyckats skrämma upp en hel värld. faktiskt Exakt. För... Uh ja Som sagt, med en fars handvitajare, de är farliga, men de är inte så farliga. Nej. de är skitläskiga. De, är, de är ser läskiga ja. ut, men de är väldigt relativt ofarliga. Mm. Eh, ja, ofarliga, vad ifrån? Om man säger så här: Du hoppar i vattnet, det kommer en vitaj, det är ditt fel. <laughs> Ja, och, och sen behöver du inte bli uppätet heller. Nej, man behöver ju inte ens Men bli den Men i filmen blir du bara uppätet. Exakt, ja. exakt. Det är en väldigt bra film tycker jag också. Ja, ja. intressant val tycker jag. Mm. Ja, har inte mängd så. Har du något favoritspel eller favorit tv-spel favorittvspelserie? Salda. Um, Yes. Ja. Och, då och då snackar vi framförallt Ocarina of Time. Mm. Oo, oh, en klassiker. Ja. Det var riktigt magiskt när det kom. Ja. Det, är, oj, oj, oj. Mm. det är ett så fulländat spel. Det är, det är ändå så på 62. Mm. Ja. ja, men det är en klassiker. Ja. Ja. Jo, men det är ändå så i typ mitten. Jo, men det -världen och, ja. är ju tre i världen. Ocarina of Time är världens bästa spel. Vi mm. har ju en annan spelrelaterad fråga som jag vet vi brukar ha. Ha, uh, vilka uh, tv spelskonsoler har du? Ingen. Ingen. Jag äger inte en enda. PC kanske då, som, jag, jag, spelade, jag spelade på Nintendo 64 när jag hade det. Ja. ja. Och sen så dog den, <laughs> Peter. Den dödde Jaha. Mm. <laughs> Ja, okay. uh, men det är väl sånt som kommer införskaffas längre fram i framtiden såklart mm. det som jag älskar att spela. Mm. Det kommer ju ett nytt Zelda senare i år, som ska få OU. Och vad kommer det att heta? Det har inte bestämt sen vad det kommer att heta. Men det kommer att vara ett straight, liksom, riktigt Zelda-spel på konsol? Ja, fast det ska vara öppnare den här gången, med lite kanske Elder Scrolls så det Det är en stor öppen värld, liksom. Ja, men Ocarina of Time var ju så, i princip. Det är ungefär så det kommer att vara, för kanske ja. lite större då, ja. kanske. ja. Ja, lite Ändå, lite, ännu ja. mindre linjärt kanske Ja precis, mm. men det var ju rätt så linjärt så, Som i det gamla, det allra första Zelda när man mm. släpptes ner i en stor värld Och inte hade någon aning av vart man skulle gå eller... Precis, det som var lite mer samlådespel... mm. Mm. Ja, GTA Fast inte riktigt Zelda GTA Du förstod jag <laughs> ja. Points. Du vill den här frågan Vilken är din favorita superhjälpe? Favoritsupphjälte, that is the Batman. Yes, motherfucker, I knew it! Mm. <gasps> ja, men. Det, finns, det finns ingen som slår och den som kommer närmast oh. är Superman. Då oh. är det jag och Peter då, som håller <laughs> <laughs> ja, men det är Då har vi två det... läger det <laughs> Det är gulligt att ni tycker Spiderman är kul. Och så. Oh. <laughs> jag har det med, Batman han är grym. Och läderlappen är så... Ja. Äh, nu pratar... Jag ser lilla Bat Ja Batmobile och grått. Läderlappen är det, är det är under bältet Men alltså, hur, hur går det ihop nu då Alltså Du tyckte alltså hajen var bra ja. Och Batman har anti-shark spray Anti-shark repellent Bat spray Ja så heter jag till och med ja. uh, Det är uh, Du så rädd för hajen så du bara Batman kan hjälpa mig. <laughs> Batman save me ja. Ja. Du har ifrån filmen när han kommer upp i vattnet Och den här gummihajen hänger är så jävla bra Ja det är en klassiker ja. Mm. Eh, Men eh, ja Sen en annan standardfråga vi har Star Trek eller Star Wars eh, Jag tar ingen sida för att jag ska vara. två är tvungen att ta en sida Jag är tvungen att ta en, Då en måste sida Oj. Då tar jag och Ställer mig på Star Wars För eh, det finns inget mer magiskt än Star Wars Ja, du behöver inte ställa du kan sitta kvar där du. Ja. Okay. Eh. Sätt sett <laughs> Och det är jättejobbigt att jag inte har sett Force Awakening sen. Ja, men då spoilar spoiler ingenting här Nej. Men går på Jag har ju pratat och också så. Nej, men, men eh. Eh. och så pratar man inte om the prequels så de finns inte. Nej, jag ja. håller med. Mm. Det gör de visst. Det är bara Peter som <laughs> äh, tycker om att titta på dem. Ni förstår inte själva grejen. Ni står bara mot motskiten. Peter tycker om flikfalsen. Why? Varför <laughs> att... att det är Star Wars? Ja, nej, men det är väl så lite... jag tar det en gång till. Ja, det är väl lite för att jag tycker om för det är Star Wars. Sen är det väl givetvis att har inte i samma klass. Men de är... Se värde på SF för då blir det inte dåligt Hade det inte handlat om just Star Wars i de filmerna då hade det varit ännu mer dynga än vad det är. Jag säger inte att de är jättebra. Men de är sina filmer för sig. Sen har vi 4, 5, och 6 och 7 och sånt där. Men de är sitter. De är alltså en spin-off-serie kan man ju se det, Som ändå säger. Jag säger Sida. så här, Star Wars-episod 1, 2 och 3 och nya Fantastic Four går under hashtag-taggen How to not make a movie. <laughs> eh, nej, blanda mm. inte in uh, nya Fantastic 4-filmen i, i det. Men det är inte det vi så snacka nej. om. Bort med det. <laughs> eh, vi har ju kört frågan här, vi har... Uh, ja, det får vara så. Ja, och innan vi hoppar på uh, Doctor Who så... Um, Kommer vi ha en lite ny liten punkt här nu i eh, varje gång vi har en gäst med. Och eh, ni lyssnare kör igen själva grejen från eh, filmpodden. De har ju filmfrågor. Eh, vi kommer väl också ha lite filmfrågor. Men vi kommer ta på oss eh, Neontidesen och axelvaddarna och hoppa över till 80-talet. Mm. Och köra 80-talsfrågor. Vad mm trevligt. -hmm. Mm. ja. Och äh, grejen är så här att gästen kommer tävla med, mot äh, en av oss, så och det är fem frågor i olika kategorier. Mi mi mi mi, mi. Ja, vill äh, Louise tävla? Hemsena. Eller vill Louis Louise? Louise kan tävla. Hon är älskad. Ja. Ja, det det behöver du inte säga Det var Nej. inte fult ja, Jag tar tillbaka det hon, hon är damerna först menar jag ja. mm. eh, Och eh, Då vill jag att eh, Johan säger Stopp Stopp Då fick du ett kort där Och så Louise samma sak då fick du ett kort där. Kan vi inte låta dem säga snopp istället för stopp? Du får tolka det <laughs> som du vill. Och eh, kategorierna är nöje och musik, mode och trender, prylar och reklam, hänt här hemma och hänt där borta. Mm -hmm. eh, och eh, vi kör varje fråga och svara mer rätt så får ni poäng. Och den som har... Ja, på de här kortena, där vinner. Och eh, har ni lika många rätt så det är det en utslagsfråga. En utslagsfråga. Men vi börjar med Johan här då. Mm. Vilken film fick oss att ständigt utbrista? Varför? Varför gör det på detta viset? Det var de jag rövade åt det var Det var det. Regisserade Tage Danielsson, 1980. Det är inga bonuspengar på det Fan <laughs> Crap Och då är det Louis då. Mm. Vilket namn saknas i titeln På barnprogrammet På kurs med um, Kurt Det var poäng Oh hade du rätt? Var chansen? Jag var tur att jag inte fick det. Jag, jag kommer att på fru Olsson. Det är kanske är han som avser sig den frågan. Jag vet inte vad det är. Kanske det är. Jag. Ja, Men det är jag bekant i alla fall. Ja, Nå då? Något med K i alla fall. Ja. Moder trendade jag. Mm. Johan. Mm. Vilken svensk miljömedveten artist stulpcerade på 1980-talet med att jag har slutat köpa hårspray med Osoni? Jag skulle nog. Säg att det är Tomas Dillera. Då säger jag att du har fel. Går den över till mig då? Nej, Nej, det gör den inte. Var? Men du kan få säga svaret. Jag kan få gissa i alla fall. i ja. eh, Tempest. Nej, Nej. Christer ah Så vi vi kändisar nu. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Okej. Okay. Eh, Louise, eh, vilket märke var det... Louise. Eh, Louis, <laughs> ja. ja, för jag, jag känner svaret. Ja. Mm. Nej, vilket märke var det på, på de populära ryggsäckarna med det stora S som varje barn skulle ha i mitten av 1980-talet? Eh, Salomon. Det var korrekt. Aha, det var supermän. Jaja. 2-1 till och Ja, mm, du ställningen här. Ja, det gör jag med. Eh, Johan. Ja. Kommer ett öktöf. Ja, gillar det är också då kommande komma in så att <laughs> <gillar> <laughs> <andra tår. laughs> Varje gång så kommer Kristian Hedlund och stör. Ja, med sina tåg. Nej, jag var inte där. Mm. Eh, vilken Coca-Cola lanseras i Sverige 1983? Eh, jag tror det är Light Cola. Det är jag fick typen för. Nice. Tror trodde... du om vi fick New Coke i Sverige? Nu, kanske? Nej, <laughs> eh, jag vet inte. <laughs> eh, Louis? Luis? Ja. Eh, vad kallades personer som genom omf eh, omfamning av till exempel tallar försökte rädda dem från avverkning? Trädkramar. Mm. Du behåller en ledning. Mm. Johan. Mm. Vilka djur ömmar eh, den svenska kungen för eh, då han uttalar sig kritiskt mot Norge 1989? Eh, Varg tror jag mm, Nej Kan det vara nej. Jag tror, alltså våren kung orolig för älgar Så, så glad han är i, i älgar <laughs> Det vill att han skjuter ju dem eh, Kan jag få gå upp på Och jaga lite kanske? Ja men han kanske vill att de ska må bra Innan skjuts. <laughs> hey, här fram, får lite de skjuts Hej, fram fram och får lite massa du bra Får <laughs> fram hela revolver <laughs> Nej det var faktiskt eh, Sälar Ser jag det klubben? Ja. Vi klubbar dem lite mer humant. Ja, oh, nästa fråga till Louis. Louis. Eh, jag sa Louis. Du sa Louis. <laughs> ja. Kan ja, ingen av dem få ett smeknamn så det här ja. problemet är inte och <laughs> det, det, det är vår sak. It's our ja, l ja. <laughs> ja, L2. <laughs> eh. Vilken kvinna är under en period Centerpartiets ledare under 1980-talet? Oj, partipolitik på 80-talet är inte riktigt min grej. Jag kan bara, den äldsta Centerpartisten jag kan, det är ju mod som Så det lär det nog inte vara. Nej. Nej. <laughs> Nej, Nej. jag kan inte. Det är Karin Söder. Aha. Är ingen aning. Du är ju mer insatt i politiken än jag är, Johan, så att ja, jag ska... det hade varit in i mer. Man ska ju inte skriva. Svarar du rätt nu, Johan, så är det fortfarande en match. Det är fortfarande. Svarar ja. du fel så... så vinner faktiskt Louise. Gud, vad spännande. Utanför vilken belgisk hamn skedde en stor färgkatastrof 1987. Äh, belgisk stad äh, Jag vet inte Nej, det var ju fel svar Ja, det, det, det är det ju äh, Bryssel nej. nej, jag kan inte Det var Seburg Ja, det var Aha, lätt att så klart. <laughs> Det var ingen Aha, lätt fråga nej. Äh, Men du ska få din sista fråga, Louis Louis <laughs> Vilken stad anordnade sommar-OS 1980 som boykottades av flera länder? Moskva. Det var korrekt. Då vann du med 4-2. Det var som ja. fan. Att du kunde hålla räkningen, Peter. <laughs> <laughs> Bra! Gratulerar vi motståndare till din Tack. Tack, Ska jag ha lite tur med frågorna ja. också? Ja. Och nu kommer jag väl kanske vara lite småtyst då, framöver. Mm. Finally. Jag skulle bara vilja flicka in här. Eh, Johan, eh, ja. vill du kanske berätta lite om Lidköpings filmförening och vad som är på gång? Och... Eh, ja, eh, vi är ju. Ska jag börja <laughs> från början? Du får ta precis vilken hand du vill? <laughs> ja, vad bra. Eh, vi körde väl igång för ett par år sedan och vi har eh, varit i vad vi kan med eh, att. Eh, syssla med det vi vill och det vi vill syssla med i den här stan är att visa klassisk film, så att säga i en biomiljö. Mm. För att vi tycker att allting som anses vara en klassiker förtjänar att få liksom chans att skina igen i sin, på sin rätta plats. Så vi har ju anordnat en filmfestival i stan med gamla liksom, tecknade filmer. Det blev, liksom, vi började tidigt men det var för ett, två, ett och ett halvt år sedan, tror du ja, var, jag tror du var det. Ja, precis, för, förra året, det ja. var ju på Röda kvarn du tänker precis, på. Yes. Det var en hel dag där, det ja. tyckte jag var jättekul. Ja, vi visade liksom, allt ifrån landet för länge sedan som första film- och så sista filmen var Hellraiser. Så vi gick igenom hela, <laughs> he, hela eh, spektrat av filmen. Vi körde Indiana Jones där på mitten och vi körde... Åh, oh, vad var det mer? Eh, Blues Brothers. Blues Brothers körde ja. vi för kvällen. Så, så ni började på dinosaurietiden och gick... <laughs> ja, precis. Sen hamnar vi bland demonerna. Liksom. Ja. Hellraiser är en de bästa skräckfilmerna som gjorts. Eh, och eh, sen efteråt så har vi kört lite småvisningar för medlemmar eh, med, vad ska man säger, tvivelaktiga resultat. Eh, när på igen... lite olika teman. Ja, precis, på lite olika teman. Mm. Eh, och nu i år så ska vi satsa på att köra en festival igen. Så det blir någon gång i mars-april mm. kommer vi köra en eller två heldagar på Röda Kvarn igen med det som folk vill se. Och det, vi, vi har sagt det på vår Facebook som folk kan gå in på att vi vill ha förslag på filmer som ni vill se på bio. Mm. Så fixar vi det. Så efter baserat på vilka rättigheter vi får till filmerna och så, vi måste köpa rättigheter. Mm. Men om folk är intresserade av en specifik film Så skriv gärna in till oss och gör vi allt vi kan för att visa den Under ja. de här dagarna Lidköpings filmförening på Facebook Ja, kul. Ja. Och yes. ska vi nämna mötet också ifall Ja, spänner. den 29 februari Så är det ett årsmöte Med föreningen Och vi söker nya styrelsemedlemmar som någon liksom känner att det här låter som någonting de skulle vilja vara med och jobba med. Så får de gärna höra av sig så pratar vi om det och ser dem. om vi kommer bra överens och vi har samma tankar kring det så ja. kör vi på. Du, du måste... Jag ska ju inte ställa upp för omval mm. så att någon annan får ni, ni ta min plats. Ni måste locka mig kaffe och bullar. Ja, vi ska fixa kaffe och brinner. Det är fixat. Det blir <laughs> klockan fixat. en pär. Mm. Ja, nu ska se vilken Nej, tid och plats. Men, äh, lite popkor också. Ja. Det är klockan 18 på Lidköpings Folkets hus. Ja. Klockan 18 är är... Du... 29 februari. 29 februari, ja. som sagt. Ja. Nej, jag hörde inte. Ja. Nej. <laughs> Nej, men det är bra förtydliga. Det... Mm. Ja. Absolut. Ja, Nej, men då hoppas vi att folk kommer så. Ja, det gör vi verkligen. Mm. Yes. Ah. Någon kala, yes. Ska vi oh. mm. ge oss in i resa, tid och rum? Ja, yes. yeah. so nu hoppar Precis. vi in i Tardis och uh, pratar om uh, doktor vem? Ja, man, man. <laughs> just den <där>, doktorn. <laughs> ja, Vem är doctor? han egentligen? Mm. Precis. Det ska vi aldrig få veta. Det är ju en gammal doktor, mm. riktigt gammal doktor, uh, föddes 63. Mm. Det gjorde han. <laughs> Mm. Han är eh, nog äldre än det Men ja. serien börjar aldrig sex mm. mm. Nu kan vi berätta lite om serien lite fort så För de som inte vet alltså, ja, vad, vad, det, vad det för sorts genre Vad det handlar om Jag har skrivit upp lite saker Du får gärna uh, rätta mig Johan om mm. det är något som jag säger toket du, Men uh, det, det ska tydligen vara den uh, äldsta Sci-fi tv-serien Som har hållit på från 63 Med uh, vissa uppehåll Eh, över 800 avsnitt har gjorts, mm. varav tyvärr nästan 100 har gått förlorade. Ja, eh, BBC hade ju den policyn på 60-, 60 och tidigt 70-tal. Att eh, de, hade, de skulle inte förvara det som redan hade sänds. Mm. Eh, så de tog gamla band som hade Doctor Who inspelat och samma sak för en massa andra serier och använde dem igen och när band till slut inte kunde användas för att de hade blivit överspelade så brände de dem mm. men det har ju upp, alltså av de här, det här hundratalet som uppfattas inte finnas längre så mm. finns det ju fortfarande ljudband på vissa och i, liksom med jämna mellanrum så återupptäcks gamla avspelningar av originalbanden på väldigt plats platser jag för mig att de hittade Något avsnitt i något gammalt arkiv i Afrika för ett tag sedan De har hittat sig i Australien, privata samlingar Ja, det jag har jag hört, och Indien har de hittat Den Ja, är precis några stycken också. Ja. Så jag har inte heller något siffra på hur många av dem som de har hittat i alla fall Men det är ju några i alla fall Och de försöker ju få ihop dem så gott det går Och mm. de har, som jag har hört också pratat Som med de här ljudinspelningarna Så ska de försöka rita upp mm. scenariet För det blir som en tecknad ja. så, så många av de här kommer komma förhoppningsvis, sen. Precis, det, det, det är Precis, de har ju animerat med varierande resultat Men mm. de har animerat så att det ser riktigt schysst ut som du säger efter de här ljudbanden Och man hoppas ju till slut att Om de inte återupptäcks Så Gör man en animerad version av dem För att när man tittar på dem nu På sådana här fancuts Då är det ju ljudinspelningen Och så pressbilder mm. Som de har liksom Fans har med Djup kärlek Klippt ihop så att man kommer så nära Ett avsnitt man kan Med det man har Mm. Ah. Ah, OBMS OBMS ja. Ja. Mm. Eh, så det är som man hoppas men till, så, naturligtvis så hoppas man ju att, att eh, alla avsnitt kommer att hittas mm. men det tror inte jag på <skratt> så det var så jävla negativt <skratt> <skratt> de, de har en tidsmaskin de kan åka fram och tillbaka och hämta dem precis. precis. <skratt> och det är ju det mycket doktor handlar om de, det är en tids... Eh, Resande serie kan man väl säga Åker mycket mm. tillbaka ja, Fram i tiden, tillbaka i tiden och grejer Och det jag, jag har ju som sagt Precis lärt mig titta på Doctor Who Jag började med säsong Ja, Doctor från 2005 Eller 2007, eller vad det var nya. 2005. 2005 ja Och mm. började titta igenom och tänkte Shit, det var bra För det jag tyckte de gjorde riktigt bra Det var väldigt välskrevet manus väldigt Precis. smart för oftast när man gör eh, filmer och ser det så här just om tidsresor och grejer det är så jävla lätt att förstöra tidslinjen med paradoxer och grejer mm. men de sköter det så jäkla bra tycker jag och varje avsnitt bara shit det, här, alltså, det finns alltid en liten tunn röd linje genom varje säsong som mm. följer eh, genom så ändå och sen mot slutet bara shit kan, hur fan kan det eh, efter varje så här, säsongsfinal tänk bara shit hur fan som de toppar det här fy fan vad detta är bra så alltså, det är det var en av det som gjorde att jag fastnade för Doktor Who, alltså det, det smarta välskrivna manuset och karaktärer och så. Mm. Ja det var ju eh, det som gjorde att eh, Doktor Who överhuvudtaget görs nu mm. är ju för att det var rätt man vid rätt tillfälle som föreslog att de skulle starta om för att de la ju ner. Eh, originalserien 89, om jag har rätt. Ja, slutar på 89. Precis. Ja, precis. 26 säsongen. Mm. Mm. Med Sylvester McCoy. Och sen så gjordes det en liten tv-film i USA. Eller BBC och Fox gjorde en tv-film tillsammans med Doctor Who, där Sylvester McCoy som var den sjunde doktorn <litter> lite pinsamt nog eh, blev han regeneratade, alltså de går igenom en regeneration, vad kallas vad heter det på svenska? regenerera ja. återuppstår typ, ja. han dör ju och så liksom ja. återföds han. Precis, han återföds ju. Han det är, är väldigt, jag måste säga, det är ett väldigt smart sätt att... Eh, liksom, hålla serien vid liv att liksom, de har kommit på ett, ett smart sätt att byta ut skådespelare precis. det är jättesmart ja, det, det är ju en av de smartaste idéerna i tv-historien ja, ja, liksom. vilket gör att serien fortfarande går att man behöver aldrig bli av med The Doctor för det är bara att sätta in en ny skådespelare ja, precis. men det har fortfarande inte varit en mörkhed eller, eller en kvinna Precis. Nej. Det, är, det, är, det, det är som i Bond det har inte varit någon kvinnlig Bond än eller mörk bond. Eller mörk bond eller? Ja men bond, bond lite annorlunda. Dammeskid bond. Ja. ja Nej det men han like kan vara bond. bond. Det, mm. det går men ja. inte inte kvinna. Nej men Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Hans doktor <laughs> Dr. Bond Dr. Bond, där har vi det Han heter Dr. Bond yes. uh. eh, Han klev ut ur Tardis Och det första han gör Är att bli skjuten <laughs> <laughs> Hur ovärdigt är inte det Han går ut ur Tardis Tardis Han står i San Francisco Och så är det gäng som bara Mejar ner honom med usis liksom. Hur ovärdigt är inte det Till att börja med yeah. Och sen blev han Paul McGann Uh, han uh, tog ju över från McCoy där i den filmen alltså filmen är inte bra, men han har element som gjorde att liksom som gjorde att liksom det finns någonting i det, en diamant i den någonstans, den där skitfilmen men följer uh, filmen hela uh, serien så att, alltså är det en en uh... En film, om man säger så. Det är en ka kanon. Ja, den, den är en kanon. Ja. Fast de för, alltså Fox försökte ändra på The Doctor. Men hur äh, de säger alltså, har de tillåtit någon filmen? För, för jag har faktiskt inte riktigt ens tänkt på att det finns en film. Alltså, det, det, ja, det är ju... Det är ju diskussion om den är kanon eller inte. Men äh, de var ju återanvänt en doktorn ja, sen. precis. Ja. Eh, men... Det är ett av de största misstagen de försökte göra med dem var att eh, doktorn var half-human. Mm. Eh, vilket är åt för, mm. <laughs> The doctor ska vara en alien. Det är det som gör... Det är intressant med honom: man inte vet vem man är. Det Men... har ju förstärkts lite i senaste avsnittet ja. nu. Vad ja. oh, det är det egentligen? Jag sett Nej, vi ska inte, vi mm. vill inte spoila. Men i alla fall: eh, filmen är C-värd är om man har sett liksom eh, reboot-serien och kollat igenom de gamla säsongerna. Kan man absolut kolla på filmen för den är kärnan. För att Paul McGann fortsätter som The Doctor i. Big Finish-produktionerna. Eh, och Big Finish, för de som inte vet, är alltså eh, alltså i princip radioteater av mm. Doctor Who. Eh, där eh, Peter Davis... Nej, Tom Baker har precis börjat, ja. Alltså fjärde doktorn, femte doktorn, sjätte, sjunde och åttonde. Och nu tionde doktorn har gått med. Mm. Liksom... Är, har sina äventyr genom radioteater i princip. Okay. Och det är hur bra som helst. Ja, så de är ju absolut värda att kolla in för att det, det utvecklar ju universumet något helt otroligt. Och storylinesen är bättre än det mesta de har gjort på BBC. Mm. Uh, men i alla fall 2005 så kommer Russell T. Davis till BBC och säger att uh, jag vill Få en crack på Doctor Who. Kan vi testa och starta om det? Mm. Och då gjorde de... alltså, De bestämde sig till slut för att ja, du kan få göra det. Du kan vara showrunner men du får begränsat med pengar. Alltså det behövdes ju för specialeffekter och så, men det var inte så mycket. Ehm, och de fick filma i Wales för det var det billigaste stället. <laughs> ehm, och alltså från första avsnittet mm. så blev... Så fastnade ju folk för den nya serien. Jag, jag vill bara säga att det var ju det jag upptäckte, Dr. Ho. För att eh, som sagt, 2005 så kommer den här nystarten. Eh, och 2007 eh, så börjar SVT sända Dr. Ho. Mm. Och eh, jag hade säkert hört talas om Dr. Ho innan. Fast jag hade inte, inte sett Dr. Ho. Det var säkert många med mig som såg det för första gången då. Och jag blev ju, jag blev ju fast direkt. Mm. Ja, för det var det jag vill också säga. Hur många... Äh... Om vi säger egentligen här i Sverige Som sagt eh, Ja, hade egentligen koll på Väldigt mycket brittiska serier Som Dr. Holm och säger Ma, vi, Är det ingenting som visar På svensk tv eller någonting Och, och, och det var ju alltså så himla gammalt Det är ingenting som du lånade av Thor eh, <skratt> ja, eh, ja, jag vill se Någonting från 60-talet mm. eh, Jag tror att eh, Tor var väldigt Nej, jag har så mycket i min hylla på det. <laughs> Nej, han har nu samlat på sig nu. Nu har jag samlat på sig? Ja. Det... Men samma sak här för mig, så jag upptäckte det. Eller, jag upptäckte inte alls för en tv. Det var, jag blev rekommenderad utav uh, Iris. För jag, jag tycker om Star Trek. Jag tycker om Star Wars och tycker om science fiction och grejer. Jag tycker om allting. Men Star Trek är ju såhär riktig nerd. Och sen så har jag hört talas om Doctor Who väldigt länge. tänkte, fan, ja. Jag vet inte, velade fram och tillbaka. Men sen så bara satt jag mig och tittade på det. Och som Luis bara jobbade fast direkt. Från det smarta manuset. Och det och jag bara, shit, det här var riktigt jävla bra. Så jag bara fortsatte, jag fortsatte, jag fortsatte. Så det... Och just den här doktorn som vi introducerades till då. Till det som så kallas för Series One då. Kristoffer mm. Eccleston. Eh, som ni har sett annat. Jag kommer in lite på Marvel sen där mm. och... Men han är ju även med i en annan serie som jag tycker väldigt mycket om. Lift Awards. Han är med i Heroes också. Heroes är han med också, precis. Mm. Nej, men i alla fall. Det här var ju en väldigt, vad ska man säga? En liten, en, liten, en sårad doktor, Eller liksom. Mm. Han, han hade ju. Precis kommit från någonting, någonting mörkt. Ja. Eh, och det han berättade om, det hade ju vi inte fått se då. Utan det var ju någonting nytt, det är kriget Precis. Eh, dunn som han blev introducerad för då var ju en. Om, liksom, det, det är det som är så smart med den här serien. För om, om han, man kan komma in helt ny och förstå honom rätt så fort. Och ändå om man är, är gammal Huvien, och har mm. sett de gamla serierna så förstår man honom ännu mer. Liksom att det, här, det måste ha hänt någonting. För att han har ett djup som man inte har haft förut. Han har... Han, har, han, han mår inte bra. Nej. Och han, rym, han har rymt ifrån någonting. Mm. Och han säger väl att han är ju den sista av sin ja. sort. För, för det stämde ju inte i den den, vad ska jag säga äldre säsonger, för, mm. för, för det besökte han ju sin planet. Ja. Jag mm. vet inte hur många gånger, men han gjorde ju det. Ja. Den fanns ju där, hans, hans eh, Time Lord-folk fanns ju. Men, mm. men nu är han the last of his kind. liksom mm. eh, Och han mer eller mindre försökte etablera sig där på det säkraste, eller där han kände sig som mest hemma i universum, och det var ju på jorden. Mm. Men man... man Förstå att han var sårad Att han var Ensam på riktigt nu liksom, Och försökte hitta någon Och några Att liksom sig fast på Fast på ett mm. positivt sätt liksom, att, Då kan jorden vara en bra plats Ja precis ja. Till en mysterium <laughs> Hur upptäckte du förresten, eh, doktor och Johan? Jag tror att det är ungefär samma sätt som Louis där att att man har haft det i periferiet så mycket och det har varit, ja ah, men det är ju sådär gammalt och så ja ah, men så kollar man EMDV eller någonting de gör en ny serie nu ja ah, man kanske kan ladda ner något avsnitt och se om det är något att ha och så ser man det avsnittet Rose Mm och så vill man se vad händer sen. Mm. Och vad händer sen. Och till slut, man kan inte slappa det. Det blir bara ett ett beroende. Man, man fastnar för det. Mm. Vill du veta också varför jag fortsätter kolla på det? För, jag, mm. för den, den doktorn. Jag var shit. Här, han och min bror, de är jävligt lika. tänkte jag. Det var jag första jag tänkte på. Här ser du se en bild här. Och jävla Verkligen! Fan, han skulle kunna cosplaya som Eccleston Jag sa det till brorsan, du, du kan vara honom på så här, Olika konvent, fan vad du kommer få ligga sa jag Ja <laughs> då, Det var först jag tänkte på, fan de är lika bara. två år Ja, så det, ja det var, Nej, det var min... inte dåligt heller Folk säger, han är rätt så lik det Som man ser Se bilder, ja jag kan se lite Men det där, jag trodde du hade två bilder på Eccleston Ja, ja men de, de är jättelika det, ja. det är jättekul, jag sa till honom Du måste fan börja kolla på Doctor Who. Vill ja. du ligga, sluta dig som doktorn, Gå på event och grejer och bara ligger i hjärnet Eller få kompisar det är Ja det är också ja. Ja, Jag får skriva lite autografer och grejer så. Ja Det, ja, liksom, det är det som är Framförallt de första säsongerna av den här reboot-serien hade så välbyggda karaktärer. Mm. Alla hade ett djup, alla hade backstories och man man fastnade för dem. Mm. Jag har lite problem med Rose, men i det stora hela så funkar väl hon som companion. Ja, jag skulle säga ja. det att hon är inte min favoritföljeslagare ja. heller, precis. Nej. Eh, och sen så liksom i utvecklingen av programmet fram till att Russell T. Davis slutade som showrunner mm. och Steven Moffat tog över och sen har ju serien börjat dala. Ja, om vi tar lite i ordning då att efter series 1 så kommer ju series 2 såklart. Mm. Men eh, redan då efter en säsong så blev det ju en ny doktor, David Tennant. Mm. Och eh, det kan vi väl nästan säga det att eh, han är ju den som de flesta har som favorit. Mm. Ehm, och jag måste ju säga... Han är ju väldigt bra. Ja. Han är ju det. Och han, nummer 10. Han, han, äh, han kallas ju Perfect Ten också. Mm. Det är ju tennan heter han ju. Ja, det finns så mycket roligt där. Men, ja. men han var underbar. Och det fanns många bra avsnitt. Ehm, ja. Sen kom ju Matt Smith då. Från series 5. Mm. Ehm, och det var ju då som Steven Moffat tog över. Ja. Ehm, och det måste jag säga att det är min personliga favorit Matt Smith Jag vet inte vad ni tycker om honom Men jag tyckte att det blev liksom Ja Det, kändes, det var mycket som byttes ut Det var liksom ny doktor, ny screwdriver Ny mm. följeslagare Det var en snygg reboot liksom, mm. Nästan mm. Omstart, nej, Inte omstart men Det, det kändes nytt liksom, och, och då kom mina personliga favoritföljeslagare In i serien Amy Pond och Rory Williams och ja, mm. jag gillar Matt Smith väldigt mycket Han var Han, han är den yngsta doktorn Men äh, ja, du ska få, ha, få, prata Peter äh, Den yngsta doktorn Det äh, stämmer va? Att han är yngst skådespelaren som har spelat Ja, absolut Smith. Ja, Matt Smith var äh, 27 ja, Men ändå kändes han äh, Han lyckades kännas som en väldigt gammal person mm. ändå, Som att han verkligen har varit med i 900 år sedan mm. liksom, Så att, jag tyckte han var väldigt bra. Heter? Ja, Jag ska bara säga det att den här att det är ingen skruvmejse från Bakko. Nej, det är en Sonic Nej. screwdriver. Sonic screwdriver. Mm. Jag, har ju, jag har ingen direkt favorit av de här som jag har sett. Så jag, jag tycker om allihopa på sina på sitt sätt. Men jag är väl lite mer som The Mainstream tycker att Tenant var ju grym. Uh, jag, jag tycker att alla för med sig någonting eget och, och ger det <coughs> uh, sin egen touch av karaktären. Mm. Mm. Och det är det, som är så, det är det som är så unikt med just Doctor Who: mm. att de byter, att The Doctor genomgår en regeneration. Han är samma person fast he, ha, helt ny. Han har nya quirks och han <coughs> tänker på ett annat sätt. Han gillar, han är som en ny person fast med samma minne mm. Men nu varje gång han kommer i en ny kropp alltså, Han har ju erfarenheten med sig Men han känner inte ja. ens sin kropp alltså, Ibland ser sig och jävla ser ut sådär alltså. ja, men där, där, Fan jag har en annan kroppstyp ja, Jag kanske vill prova lite andra kläder ja, Det här tyckte jag om ja. Han kör i sin bowtie Alla har ju sin lilla grej Och, och det är ju det, det det en process För dottern att bli van i den nya kroppen också ja Och äldste doktorn Han, var ju, han, han visste ju inte vad han tyckte om för mat Nej. Han eh, prövar lite olika saker Och kommer fram till att han gillar eh, Fiskpinnar med vaniljsås väldigt mycket mm. <laughs> Vem gör inte eh. det? Nej, <laughs> precis <laughs> det, Men det, eh, Vad tänker jag på? sås tycker jag ja, har, har du någon favorit förresten? Eh, favoritdoktor och favoritföljdslagare? Ja, jag har eh, Favoritdoktor är John Pertwee Alltså den tredje doktorn mm. uh, Är det och, han med hatten och bilen? Uh, ja, eller ja. han kör inte med hatt Men han har bäst sin gula bil Ja uh, Och han går omkring i en sån här uh, Inverness -coat, mm. uh, uh, Och har en frilly Shirt, en sån här skjorta som Austin Powers har Så han är väldigt, <laughs> han är väldigt så här fopp På 1800-tals foppish uh, Och hans companion's Första companion Eh, Elisabeth Shaw och eh, Brigadier Lethbridge-Stewart. Alltså det, det är mina favorit. Det är lite kul när du sa det. Jag tänkte säga... Eh, det är en här eh, prat-skjorta. Eh, mm. eh, praterna brukar jag ha en ja. och, och så säger du Elisabeth Shaw. Då är ju Elisabeth Svån. Eh, det var en här <laughs> jätteförkoppling. <laughs> Kan, ja, Det var en sidospår där. Ja men det gör ingenting Sidospår är helt okej okay ibland Så det inte Vi har även frågat våra lyssnare På Twitter och Facebook ja, just det. Vilken Eran favoritdoktor Och favoritföljeslagare är Och då har vi fått två svar i alla fall På Twitter så svarar Patrik Linderholm Tionde Doktor Rose Och på Facebook så svarar Loa Wagner Tionde doktorn. Så att det var ju inga större överraskningar där. Tionde doktorn. No, nej, ju, det, det är ju där den nya serien var som bäst. Eccleston etablerade ju The Doctor för en ny generation och Tennant cementerade ju vad The New Doctor ska vara. liksom mm. um, Och, och... Måste säga att jag gillade det är ju Donna Noble bäst ja. av tiandu. Ja det var hon. Eh, jag försökte hitta namnet på och säga hon tyckte jag om. Catherine mm. Tate spelar ja. ja det är ju lugntan bästa av sedan de började om. Mm. Jag, jag gillar henne för lite mer. Alltså de andra är ju. Eh, okej nu kommer jag få skit skitvämma. De andra tjejerna är lite, lite yngre. Mm. Hon känns lite mer eh, Inom de vuxen även barslig så som mm. man ska vara. Jag kunde mer... identifiera mig lite mer med Catherine Tate vad gäller kanske typ ålder och hårfärg och lite sånt. Ja, ja men precis. Hon, hon kändes mer eh, äkta på något sätt. Mm. Eh, mm. Så, så hon skulle kunna vara en av... Okay, inte en av oss, men en av oss. Alltså er. Alltså, jag syftar mm. på dig, Louise och tjejer. för Jag en, har inte den kvinnliga touchen som hon har. Men förstår hon känns mer mänsklig än de andra. Mm. Eh. Och hon är ju den enda <clears throat> companion från det att de startade om tills nu, som inte har varit Förälskade i The Doctor på ett eller annat sätt. Nej, <kör> ja, just det. Hon skulle ju gifta sig först med någon annan. Ah, ja, hon ja. är helt ointresserad av The Doctor. De är polare. Mm. Och det är det som gör att hon var så fresh att hon kände att det, det gick tillbaka till det gamla konceptet att The Doctor är en vän och mentor, inte liksom en mm. kärleks. Det shellig som Det hoppas jag att det blir det nästa följeslagare. Men nu är det... det skulle vara skönt om det blev det. Ja, absolut. Mm. Men nu är det, ju som sagt, är det är samma sak Hon är lite äldre. Hon vet vad hon vill ut av livet De andra mm. yngre tjejerna de bara, åh, han kan åka tillbaka till er jag vill ha en grupp mm. med honom. Ja, en manlig följeslagare nästa gång. Det var ett tag ja, Jag skulle alltså jag, skulle, det, det, det, jag har många problem med den reboot-serien som Även om jag älskade den. Mm. Och ett är det att... Han har aldrig... Från det att de började om... Haft en companion som inte är från nu. Mm. Liksom... Förr i tiden... Eller på de, i de gamla sångerna så hade han... Följeslagare som var från... Stenåldern. Men li, Lila var inte stenåldern. Hon var från en annan planet. Men hon var den sorts människan. Till att han hade Romana Som var en Time Lord Precis som The Doctor Och smartare än vad han är mm. Så de gick omkring och bickerede Och, och bråkade liksom, Man har såna stora möjligheter Med folk som kan följa med The Doctor Så väljer man alltid att de ska vara ifrån jorden Nutid liksom, det, det, mm. det, det, det Jag förstår slussigt. vad du menar Ah, ja, jag, jag tycker nästan att det Har varit så överhuvudtaget Senaste säsongen att det känns som att De är överhuvudtaget mer, mer på jorden mm. Än tidigare att, och, och är de i rymden så är det väl här, kanske Rymdskepp eller ja. någonting men, men jag får mm. en uppfattning i alla fall att de är oftare på jorden Nu än förr Alltså med Per twist, eh, Först Tidigaste säsonger så var han ju fast på jorden Så det har ju hänt förut att han inte kunnat lämna jorden mm. Men han försökte ju rymma hela tiden Det är billigare att spela in på det Exakt, säsongen. det var billigare de hade, Det var mycket mer ekonomiskt så, ja från, från början så tänkte de nästan stanna på jorden hela tiden För att som jag har förstått det så var det tänkt som en slags utbildningsprogram För ja. barn och ungdomar Att de skulle typ resa i tiden Till olika historiska tider Och träffa kanske historiska personer mm. Och så skulle man lära sig lite Och sen utvecklades det till, mer till monster och science fiction mm. och. Men det är väl fortfarande på jorden ändå Ja mm. de så. Ja. Men jag har sett vissa så är riktigt tråkiga Med Gingis Khan och sånt som jag När man mm. <laughs> är i franska revolutionen Det är så tråkigt <laughs> liksom, Och så får man Breath of Fresh Air som The Daleks. Ja. liksom De första Dalek-avsnitten är ju så bra. <laughs> och, <laughs> så... och det är så coolt med Daleks för att de, de ser ju eh, i princip exakt likadana ut. Mm. Jag, jag kollar på de här gamla who Råhasnitten när Do Dalek kommer först och övrigt. Men liksom, de är ju likadana typer. Mm. Vad coolt så. Kan ni förklara lite vad det är då? Mm. En Dalek är eh, i princip en cyborg. Det är. Eh, en sundermuterad version av en människoliknande ras som eh, bor och lever eller lever inno, eh, in-cased vad är det på svenska? Ä In en oh, inkapslad. Ja, inkapslad inkapslade i den här krigs eh, i en så Ja, precis. Det ser nästan ut som uh, små enögda bläckfiskar eller något ja, som, som är liksom i en stor maskin som rullar omkring. Precis. Och det är ju liksom. Och de anser sig vara den enda rasen i universum som förtjänar att leva. Så det är mm. deras mål: Exterminate, Exterminate everything. En kackelatt man. Då. Exterminate! Exterminate! <laughs> ja, det måste vara svårare här, men jag gillar det förresten, det är så jävla Skrämmande också. Alltså, ja. Så. Ja, de är riktigt mm. läskiga. De är väl mm. Dr. Who till The Borg kan man väl säga. Ja, i princip. Ja, jag skulle alltså, säga Cyberman. Cyberman cyber är Borg. Borg, ja precis. De vill göra om mm. andra till deras egen mm. ors. Det är sant. De vill inte. Uh, Daleks vill inte assimilate. Nej, de vill bara döda. Yes. Ja. Mm. You will be uh, Heter det, um, Vad säger de? He will be upgraded, säger Ja, precis. Ja. Så <laughs> uh, so det finns ju det är alltså fiender, det finns ju så många coola ja. fiender. Jag, jag läste en serietidning, en crossover. Den var rätt bra, fast den är inte canon då. Men uh, i alla fall en crossover mellan Star Trek och uh, Doctor Who, <laughs> där uh, <laughs> uh, Borg och uh, Cyberman uh, går ihop. <laughs> Det, det är doktorn då som hamnar i Star Trek universum, så liksom. Och, och så ja, den här gemensamma filmen. Men det är coolt för att det, det verkar som att är Cyberman är <skratt> värre än The Borg i den tidningen. Så att det är de som är ännu värre än Borg. Liksom. Mm. Precis. Fan, det måste jag kolla. Mm. Mm. Äh... Jag ska bara ta lite snabbt. Apropos ser att det finns ju sedan några år tillbaka det kommer ju ut med ja det finns nu finns det i princip jättemånga doktorer det finns nionde, tror det finns åttonde också tionde, elfte tolfte doktorn i serietidningsform och vad jag har förstått så är de här kanon också mm. och det är ju det som är så coolt med Dr. Hull, att från 63 fram till nu så har det egentligen aldrig slutat för även om de la ner tv-serien 89 så försökte, för, fortsattes det skriva böck, skrivas böcker, serietidningar och, och det var kanon grejer också. Och sen började ju Big Finish med sina radio- eller eh, inspelade radioteaterversioner eh, av do, The Doctor. Och sen fortsatte de ju 2005 på tv. Så det, det har ju pågått i de här 50-plus åren. Mm. Och förutom alla tv-serier så, så har det varit spin-offs också i form av tv-serier Och det eh, Efter dr. Ho började sändas på Svensk Television så eh, Vet jag att jag upptäckte på tv4 plus Så kom det ju den här oh. Och den mm. var ju riktigt bra den också Ja den är, den är, den är bra Den är hitten miss men det är mycket Mycket bra ja. Spår länge till mm. för Jag har inte börjat kolla på Torchwood Jag har eh, mm. lånat det utav Tour det, det är så coolt att själva ordet tåls för det är ju Doctor Who omkastat. Yes. Mm. Bara en sån sak. Ja. jag hörde så, mycket gott om det. Ja. ja. Mm. Se, det är värt att se. Bara, jag här måste jag bara måste ta någon dag och bara se. Och äh, Jack. Captain Jack. Captain Jack. Har jag precis. måste ta någon dag och bara sätta alltså, sen när jag leder så två till dagen bara sätta mig och köra igenom Doctor Who för jag, har, jag är på sista avsnittet på säsong eh, eh, Sju tror jag. Uh, ja, sen har jag ju nya säsongen Med, med nya doktorn eh, så har jag Peter Capaldi, Peter Capaldi. <hör> Ja, den senaste doktorn Jag har ju alltid att titta på också Jag, har inte, jag, jag sitter fast med, med, med Matt Smith än så länge ja, jag har inte Det ska ju vara en ny showrunner nu Istället för Steven Moffat Chris Chibnall Eh, är det någon som gör tal som om Jag skulle kolla upp vad nej, han har gjort. Ingen ordning. Han ja, har, han har jobbat på Tordswood. Vad roligt. Han och, och, han har, ja, och så gjorde han ju Broadchurch. Ja, Broadchurch. Det är med tionde doktorn uh, David Tennant. Var nej, roligt. Helt otroligt bra serie. Men det är väl alla glada för. Som jag har hört så är Moffat tycker ingen om. Nej, Moffat är det få som gillar just nu. Ja. Han är... Han... han han är säkert en bra människa, men är problemet är det att han inte är en människa, han är en robot. Så han vet inte hur människor fungerar. Jag tänkte säga tvärtom, att jag vet ju ingenting om hur han är som människa, men det var ju han som eh, tillförde liksom Matt Smith och några av de bästa säsongerna och avsnitten som jag har varit med om i Dr. Rose, så jag är väldigt glad. Ja, men det är det att han ska skriva... Eh, One-offs som är Blink till exempel, mm. som är ett helt genialiskt avsnitt. Ja, det är med Karim ja, så alltså, ja. Det är mitt och många favoritavsnitt. Mm. Men när han är showrunner och headwriter, det, alltså han kan inte skriva människor. Han vet inte mm. hur de fungerar. Mm. Alltså det är sexism och det är in, yes. liksom. <laughs> Massor med äh, Plottholes överallt och. Sånt som inte funkar ja, bara nej. straight off. Och det har ju verkligen gått ut för nu på siston nu tycker ja. jag. de senaste säsongerna det har varit inget bra. Ja, det vill jag faktiskt fråga Johan för jag har hört eh, att tydligen har man fått eh, sig nu i slutet, men tydligen inte. Nej, jo, det har han. Han har alltså, det har Den senaste säsongen var okej. Okay. Mm. Men säsongen innan dess, alltså Capaldis första säsong, var nog den sämsta säsongen genom tiderna på Doctor Who. Hon gömde sig i busken hela tiden. Åh, ah, herregud, herregud. Men, äh, Moffat nu, det ska väl, äh, istället för avslutas nu så ska det väl tydligen börjas med ett julavsnitt, va? Ähm, menar du den nya säsongen som kommer? Um... Moffat, så han, han börjar med ett där och så gör det en säsong till. Sen slutar ja, han. Var inte det som eh, han var jag, så så vitt jag har förstått, BBC har varit väldigt konstiga när det gäller att säga vad det är hon ska göra. För att först så sa de: Moffat ska sluta. Det blir ingen säsong alls 2016. Eh, Förutom julavsnitt. För, ja, precis. Ja, så så det blir det, då det ett, börjar. ett Då börjar säsongen, så som sagt. Ja. Och. Sen så kör han ett våravsnitt, eller vårsäsong tror jag. Och efter det blir det ett julavsnitt till, och det blir hans sista avsnitt. Och sen tar Chris Chimble över. Min, min tanke är att jag tror inte Moffer kan hålla så Jag tror att han vill göra en special i år, innan julavsnittet. Så jag skulle väl gissa på att det blir ett avsnitt... I, I höst. Men det här är ju bara min teori. Mm. Jag, kan, jag gillar att lägga fram teorier. Ja. Vi höll det äh, först på, ja. nu pratar vi film. Ja. <laughs> äh, men man vet aldrig. Liksom, det viktigaste är att Måffert ska sluta. The reign of Terror is over. Mm. Äh, och All Hail, the New <laughs> Showrunner, så att säga. Ja, apropos till avsnitt. Äh... Det verkar som det finns en chans att Peter Jackson eh, ska göra ett avsnitt. Yes. Om man ska tolka den videon som kom i november eh, på rätt sätt. Han har gjort så mycket teasers de senaste åren. Och jag tror att han har ett kontrakt färdigt med BBC. Det är väldigt spännande. Men eh, det blir nog ett julavsnitt. Det är jag nästan hundra på. Jag slänger inte han... in King Kong så är jag nöjd. <laughs> Gillar inte du King Kong 2005? Nej. Då måste jag bara Då... fråga. <laughs> Nej förlåt. Ja, jag måste Jibli, bara får fråga, vad heter Kingkongs coola Punkkong. Nej, han heter ju Balkong. Vad oh. <kles> Ja. tyst. sluta du vara tyst i det här sittet? Jag har tänkt på det också. Nej. Även det är jävligt häftigt att Peter Jackson som är liksom en av världens bästa regissörer vill göra ett avsnitt. Eh, och jag hoppas att han inte accepterar att Moffat skriver manuset själv. Mm. <laughs> för det vore synd. Ska vi... Har ni så mycket annat att säga? Då ska vi hoppa fram lite. I... Eh, har, har ni några favoritavsnitt? Jag vet att jag sa för en stund sedan att blinka är mitt favoritavsnitt. Mm. Fast jag är inte helt säker på att det är det faktiskt. För att om jag tänker efter vilka... Alltså jag tycker om Blink väldigt, väldigt mycket. Gött. Och det är det avsnittet som jag brukar rekommendera vad ska jag säga, ny, tillkomna till tv-serien att se tittar på först för att det är ett fristående avsnitt. Det är inte om 82. Va? Det är inte om gruppen nej Blink. Nej, nej, nej, nej. Äh. precis. Fast de har gjort en bra låt som inte kommer att vara en heten. All eh. the Just det. Bra. Så heter det. Vette Ja, eh, men om jag säger några av mina favoritavsnitt eh, mm. Series 4, Turn Left eh, Series 5 eh, slutet right. där tyckte jag bara, ja, ja, precis mm. eh, It's the right thing to do To see Turn Left eh, Series 5, där avslutningen Pandorica Opens Alltså, så emotionellt för mig Slutscenen är den liksom det är, ja, Jag ska inte spoila för dem mm. som vill se det Men ja, väldigt emotionellt För mig i alla fall Och sorgligt och, Ja mm. Uh, series 6 började ju med The Impossible Astronaut Och Orden, ja. mm. uh, det är ett otroligt alltså de åkte till USA och hade spelat in det och det känns som att det är någonting, det känns som att det är en väldigt, en dyrare produktion än vanligt och de har med skådespelaren Mark Shepard som ni kanske känner igen som Crowley i Supernatural <laughs> bland annat yes. det är ett riktigt bra avsnitt och det fortsätter ju sen lite eftermånd mm. uh, och sen Series 6 som i är min favoritsäsong och även A Good Man Goes to War. Och det är helt otroligt för att så mycket de. Det känns som det skulle vara liksom två avsnitt. Fast det är ett avsnitt. De får inte så himla mycket där. Och det är så mycket man får reda på i det avsnittet också om en viss karaktär. också mm. det, Ja, Nu har jag pratat mycket. Ja, jag, jag har <laughs> ni, om ni har något av favoritavsnitt får ni gärna. Ja, alltså, jag har inget inget extra favoritavsnitt så, så. Jag kan inte nämna på så sånt sätt. Jag är husat ny med Jag vet inte vad avsnitten heter. Men jag minns Don't Blink väldigt väl. Den, den var bra, den var läskig, den var välskriven. Mm. Den, var, den, var, den var så här: shit vad detta är bra. Nej, det heter uh... The Weeping Angels. Ja, precis. Och sen, uh, men jag kan säga så här, mina favoritavsnitt uh, det är varje säsongsavslut. Mm. På varje, alltså varje säsong. Alltså jävla hur de knyter upp säcken. Men då måste man då sätta de andra <coughs> för att följa den, den röda tråden. Men fy fan vad bra det är varenda gång. Bara, shit, man sitter här ja. på hur fan vad detta är bra. Och sen tar du slut och bara nej, så jag vill se mer. Alltså, men jag kan... Mina favoriter det är som sagt sista avsnittet i varje säsong. Mm. Det, det är för jävla bra. Mm. Så... Och sen specialerna med... Julspecialerna är ju också bra. Men ja. sista avsnittet i alla fall, det är... Jag gillar dem. Mm. <laughs> och så gillar jag Tardis. Jag vill också ha en blå telefonkiosk. <laughs> ja, jag, vill, jag tänkte köpa en sån... Äh... Äp, äp, äp, äp, äp, äp, äp. Det här vet jag till och med. Ja. Det är ingen telefonskosk. Den ser ut... Det är ett Ja. Nej. Det är en polislåda. De säger, Förr i tiden så jo. hade de utställda sådana och nåsta in dömningar. Ja, men det är sån jag menar. Men i alla fall, ja. när jag flyttade till min nya lägenhet så ville jag ha en blå dörr här. Men det jag, ser det ut som ett Ja, och då går det att köpa sådana här klistermärken man kan sätta på dörren så att det ser ut som en TARDIS. Det står polisbox. Så just... det inte så ut som blå dörren i Notting Hill? Den är också bra. <laughs> ni, ni kan ju testa att uh, åka TARDIS också om ni ja. åker. Jag vet i alla fall att uh, SF på Kandern i Göteborg där har jag själv åkt i den flera gånger. <laughs> ja, jag med. Jag har inte åkt i den, jag har bara tittat på den och sa att så här, får man röra den. Får, får, får man titta på den så här. Så jag vill ha en sån. Men allting är vitt hemma, så det har inte passat med en blå dörr här. Nej. Det, men jag eh, Johan, ska jag... Är det något speciellt avsnitt som du håller jag varmt tror... om hjärtat. Ja, jag tror att jag kan räkna upp fem om jag, om jag tänker efter riktigt mm. noga. Det är Blank eh, från den nya serien. Det är Remembrance of the Daleks eh, från Sylvester McCoys era. Curse of Fenric som också McCoy. Tomb of the Cyberman med Patrick Troughton och uh, An Unearthly Child så, såklart. Första, första, första, första avsnittet av Det absolut första avsnittet. Ja, av Doctor Who. Uh, och sen klart att man har missat många. Genesis of the Daleks som visar hur de, liksom hur rasen började är ju också ett genialiskt avsnitt. Mm. Um, men uh, det, ja, precis. Yeah. Eh, om det är okej okay så vill jag bara göra en eh, rolig koppling till eh, Marvel faktiskt. Helt okej okay när det gäller Marvel. Ja. No. Eh, mer Marvel, tack. Och ja, precis. Louis har faktiskt en Marvel på sig. Även om jag är gillar ensam. DC mer. Jajamän. Jag gillar allt. Eh, eh, eh, ja. Eh, well, I come to the good side. Precis. Uh -huh. David Tennant, Evelands eh, mest eh, nyligen då från eh, Doctor Who. Eh, han spelade ju Purple Man i, eh, eller Killgrave. I Jessica Jones Den tv-serien Helt otroligt bra tv serie Väldigt, helt otroligt ja, Älskade den Jag tyckte om Daredevil bättre Men Tennant fan var Han var en bra skurk Åh, oh, oh, obehaglig, oh, obehaglig. obehaglig Jag trodde aldrig att han skulle kunna vara så obehaglig Det är obehaglig doktorn som så. har blivit mörk så. Ja, eller hur? <laughs> Jag har tänkt att säga en sak Jättelänge, men jag har hållit med mig Och, gör det nu. Ja. och jag vet inte om ni lyssnar det här. Men Johan sitter och knäpper sina fingrar hela tiden. Sluta med det. Du menar så, så här. Det här. Nej, sluta med det. Där, så här. Oj, fobi, ja, men så... säg det från början. Har du gör det... jag inte det. Har Nej, det, det är du det ännu mer. Då? Ja, jag, tänkte, jag, jag har inte känt det till länge till att veta vad som är normala ryckningar och inte Vad är du? Det här är väl inte normalt ja. Det Nej skit i det vill... Christoffer Reckelsten, Den nionde doktorn Han spelade ju Malekith, Eller hur det nu talas Den onde skörken, I Thor The Dark World Louis' Brusha. Ja, <laughs> vilket, vilket Apropå det, vilket ja. slöseri på en bra skådespelare verkligen. en Verkligen, verkligen Han var så värdelös i den filmen Ja, hon ja. tycker alltså synd om honom ja. uh, Jenna Coleman uh, Som nu var Clara Oswald senast uh, Hon var med i Captain America The First Avenger som uh, Connie uh, Ingen större roll i den filmen Men uh, <coughs> ja, hon var med i det i alla fall uh, Toby Jones uh, nu ska jag säga. Ja just det, han var ju The Dream Lord i uh, Amy's Choice Han, sp han spelar ju Dr. Arnim Sola i Captain America-filmerna Ja, oh, och sen så har du, du A Amy. det har varit med i Avengers också Ja, oh, i Avengers, ja oh, precis Alltså ja. serien sen har ah, du, Ja, du har ju även uh, hey, Avengers så här, Angel of S.H.I.E.L.D ja oh, ah. of ah. Shield precis. Eh, precis. Amy, vad heter hon i Doctor Who? Ja ah. Hon är ju med i Guardians of the Galaxy Precis Och, och är Ronan The Accuser's uh, Uh, vad han nu är det. Hon är där. Hon är med där ja. också. Jag kommer ihåg vad hon bara. Hon är uh, Nebula. Hon är dotter... Eller i serietidningarna så är hon granddaughter mm. till uh, Thanos. Precis. I filmerna så är hon adoptivdotter. Mm. Ja. Hon är med hon där. Hon rolig i rolig hudfärg också, eller vad är det? Mm. Ja, hon är blå med cybernetic implants. Ja, precis. Ehm... Mm. Uh... Laura Spelcher, alltså ja det är lite okända namn för mig här, men han som spelade den unge, unge Charles Xavier i X-Men First Class, mm. han spelade den unga Kassran i A Christmas Carol i Doctor Who. är mm. riktigt uh, bra avsnitt. Ja, det är det han sjung, sjunger va. Mm. Ja, det är ju typ mm. Doctor eller vad är det Scrooge avsnitt mm. riktigt så, här, det var riktigt mm -hmm. bra. Uh, Andrew Garfield som många kanske känner till som The Amazing Spider-Man, han uh, spelade ju Frank i Daleks in Manhattan och Evolution of the Daleks. Mm. Vad tyckte du om de avsnitten? Eh, nej, och eh, <skratt> nej. hur den Daleks ser ut, liksom, det är oh, ett skämt. Oh, mm. grismänniskorna, oh, alltså, nej, och grismänniskorna, vad i helvete håller de oh. på med? Alltså. Det är minst lika dåligt oh. som Amazing spider Spiderman-filmerna. Nej, nej, nej. Första, första spider Spiderman är bra, den andra är en, Min... dålig, en dålig film med bra inslag. Ja. Precis, eh, den är bra. Mm. Ja, ja. Eh, George Dallas som spelar i Thor. Uh, han spelade <laughs> Note 2 <laughs> Vilken bra namn han var, med, han var med i Silence in the library i alla fall. Mm. Uh, Christopher Fairbank Som spelar Broker i Guardians of the Galaxy Han spelar Fenton i Flatline Karen Gillian Det har vi sagt, ja Den blå cyber grej mm. Som spelar Nebula i Guardians of the Galaxy Ja, Dr. Ja Eh uh. Och så säger att den e-cigaretten som Johan röker, den luktar väldigt gott här. Mm, och, det låt, och det låter som ett äpple du tuggar på. Ja, det, det. låter <laughs> David Bradley, han var Tower Keeper i Captain America The First Avenger. Och han spelade Solomon i Dinosaurs on a Space Sheep. Åh, oh, han försökte se på norskan ja, i det avsnittet. Oh, det var, ja, <laughs> ja. Men han är ju faktiskt, apropå det, David Bradley, mm. han spelade William Hartnell i... Be, be the Biography An Adventure in Time and Space. Den är som, bra. Har, som handlade om hur Doctor Who blev till. Ja, den är ja. jättebra. Den rekommenderar vi. Ja. Mm. Uh, Tony Curran uh, som spelade Bor Burisson i Tour the Dark World spelar fin Vincent van Gogh i Vincent and the Doctor. Uh, David Tennant har vi sagt. Uh, han spelar ju Killgrave i Jessica Jones. Mm. Uh, Ian McKellen Magneto i X-Men uh, spelar ju Rösten, Han har rösten till The Great Intelligence i The Snowman. Mm. Eh, ska vi se om det var, var det någon jag missade här. Så ni... Det här är ingenting du kan utan till. Nu ska vi inte dra upp Nej, alla precis. Nej. <laughs> Nej, det, det, var den, det var den. Men det De är många, många som koppling. har varit med från. Äh, ja, det är många i alla fall. Det är rolig koppling med Dr. Håll. Och, och, och fler äh, lärare blir i framtiden. Precis. Mm. Ja, då. Ska ni föra på lite melodisnutt? Mm. Eller vad får, ja, får jag... en avslutande ja, sak. Med avsluta. När det gäller Doctor Who. Jag har ett skop för er podcast. Ooh. Ja. Det, det här är första gången vi nämnde det överhuvudtaget. Hör ni det? Vi har ett skop här. Ja. ja, vi har ju inte pratat om Doctor Who i det här så för oss. är, ett scoop, men är det ett skop för alla andra? Det är ett skop för alla andra. <laughs> och okay. Det är nog ett skop för er också. Sveriges första... Doctor who Convention någonsin kommer hållas i Lidköping vecka 39 2016. Och jag är med och anordnar det. Oh, fuck yeah. Yeah. Det ska jag få. Jag ah, vet vad ja. ni hörde det först. Ja. <skratt> nu pratar vi i film. Vad glad jag blir. Ja, who, uh, vi kommer kalla det för oh. Ja. Och jag kan inte säga mer. Men den, första, nej, eller den sista september, första och andra oktober så är det bara Hovians som kommer invadera Lidköping. Från eh, hela då måste jag, jag flytta? och flytta. Nej, vi kommer inte invadera på ett otrevligt sätt. Nej. <laughs> eh, kommer det kosta något och sånt? Nej, ja, det kommer ju vara inträdigt. Eller vi är lite osäkra på det just nu. Vi håller fortfarande på att prata med... Platser och sådana mm, saker mm. Eh, det... Kan jag då lika bra Stänga in det, ja, det kommer, Nu pratar vi i film Kommer vi få eh, friblätter Och kunna tävla ut <laughs> Ni kommer få sända live Vi kommer också få sända live där också Det ja. mm. tackar vi för ja. Ja, cool. ja, men Mer information om det kommer Det kommer det information Ja, kommer, ja. Eh, vi släpper info på Svenska Huvuds på Facebook, vi håller på att sätta upp en egen Facebook-sida, och vi kommer att sätta upp en hemsida snart. Mm. Ja, men vi återkommer med information om det, mm. och så kommer vi, som vi sa sist också, information mer om Area 0510. Eh, kommer vi såklart också att prata om mer och mer. Mm. Där vi också kommer att sända live och därifrån, så... Det är ett ja. stort år för Lidköping överhuvudtaget känns det som, mycket mm. kul på gången. Ja, det är kul att vi får göra mycket från våra stad till ja. Växjär. Mm. Mer lyssnare dock i, från Lidköping vill vi ha. Ja, ja. Det är lite men det kommer, det kommer sakta men säkert. Ja. Lite musik på det här då. Mm. Nu ska Peter prata, kjola hopp, kjola hej, kjola hopp. sa Nu ska Peter rasa, nu rastar Peter på Ja, vi har, du har skött nu, att klaga hjälper tydligen Ja. Eller vad säger du? Ja, det är din klagarpunkt så <laughs> Ja, men jag klagade ju sist jag inte fick någon jävla trailer, men nu fick jag ju det Och det var ju rolig En liten jingle fick du Mm. Ja. Ja, nu är den klar. Ja. Den var fin. Tack, Tack ja. Louis. Var Vad tyckte du Johan? Om? Gingen <laughs> <laughs> <du> hörde precis. Gingen <laughs> jag precis hörde ja. jättefint Ja. Ja. <laughs> uh, ja. Uh, och apropå musik och sånt, uh, det jag egentligen kan säga det är att SVT har nu sände i helgen. Uh, Spelrelaterade saker. Eh, såg du på det? Nej, jag missade det. Jag vet att Louise länkade till det. Oh. Det finns på SPT Play då. Det finns någon. där. Ja. För då, jag hade tänkt kolla in det och det var jävligt häftigt att de satsar på sånt. Mm. Och då var det en dokumentär då, som hette blip till Sefnyrikäster eller något sånt. Ja, Blip-Blopp, jag har sett den. Ja. Och även, vet heter den? Logga ut för fan? Ja, eller för fan. get the fact, ja. uh, out eller Ja, det var helt out. men det är just det här blittloppen. Mm. Jag vill säga, det är faktiskt en väldigt, väldigt bra varan. Eh, eller är. är väldigt bra svensk producerad. Eh, ja, SVT. Men, eh, vad heter det? Det jag har att klaga på, för det är faktiskt mitt klageri den här gången. Det är att... Eh, de vände sig, det är en dokumentär en dokumentär tycker jag ska vända sig väldigt mycket till andra så folk ska förstå jag tycker att de gjorde så att de som inte är intresserade av det här, förstår nog inte någonting, de var gjord för fans som vet allt så alltså inte någon som mm. lyssnar mycket på fliptop och och allting det var en, en dokumentär till mig om mig på ett sätt. Men den vände sig inte så, så att min farsta skulle kunna förstå skiten eller någonting. Det, det är det jag tycker var väldigt dåligt med den. Och jag är faktiskt inte den andra som har klagat lite på det. Mm. När de gör en, en sån bra sak och sänder en hyllning till SVT på det. Att de sänder på en lördag i primetime. Mm. Det, det är uh, skitbra uh, Men Det var Det var ingen uh, Vad heter det? Jättman nu med ordet Informationsrikt till utbildning. nya tittare Nej, det var, nej precis nej. det var inte pedagogiskt mm. Jag nej. förstår vad du menar Men till deras försvar så det, jag, jag vet inte om SVT sände Men det fanns en annan dokumentär om just uh, Bigpop musiken Där de utforskar precis det du säger Hur det startade Eh, varför det blir så populärt Och så utforska med själva eh, Delen av de som skapade musiken Nej, som det, var en, det var en Den kollade du, du och jag på Ja eh, Det var ju då när vi var i Halmstad Det var det, jag kommer inte ihåg vad den heter Men det, men fan, det finns en annan dokumentär Som utforskar det området lite bättre Det var bara det jag ville mm. säga ja, ja, ja, fast det var inte Det var heller inte riktigt om samma sak Nej, nej. För det här visar sig nu om Synfoni. Jo, jo, i ja. och för sig du tänkt så. Där. Men, men den, den, de håller sig väldigt mycket till, till en samlad nivå. Ja, de jävla orvar. Ja. Jävla orvar bara. Ja, jag, som har någon symfoni och fixar musik så att det blir symfonier runt om i Sverige- Ja, vad vadå, ja, jävlar, han gör ju skit. Ja, det. han får göra ha en bättre dokumentär, för fan! Ja, men han hade ju inte... Jag vet, det var det där jag kunde komma och klaga på. Ska vi klaga Så, på? Ska Expos-flickan också? expos uh, med... gjorde det ju bra, eh, noggränt, känd från Peterens Spel. Mm. Nej men då, de förklarar bra, men ja. de sig inte men... till nya, nya folk. Men tyckte nej. du kanske att det, inte, det kändes som att de inte riktigt visste vad de skulle göra med konceptet? Alltså att då tar vi Ja det är ju bra för de mm. vet ju Så att de sträckte Liksom inte ut En pedagogisk hand till Folket utan de Preachade bara till the choir så, som Ja det. de ja, det kunde det. ha förklarat Mer ja, I ja, storheten var det som händer Och att Som en De var nosa på det men de förklarat riktigt Alltså en stor grej är som sagt att eh, spelmusiken eh, men det de förklarar lite är att i förrige tiden då tog de mycket från klassiska musiken och gjorde dem och nu är det alltså en symfoniorkester som spelar och tar mycket från spelvärlden och sätter upp, men spelmusiken har utvecklats så mycket så att kompositörer snor saker och gör nya verk och sånt där men och egentligen hur stort det är nu att det anordnas symfoniorkestrar och sånt. Och de kunde då ha förklarat på ett annat sätt att som rockgrupper, om vi säger alltså metallika också tar in symfoniorkestrar och nu att de samlar eller de blandar nytt och gammalt väldigt mycket. Det hade de förklarat mer. Nu ja. håller de till att alla förstår det här. Ja, och som farsen han... Förstår ingenting. <laughs> det har han inte gjort ändå mm. kanske. Men... Mm. Ja. Uh, ja, det var raseriet uh, där. Och så ska bara säga en gång sak till om uh, tvättstugan. Håll era jävla tider. Nu hände det igen igår. Uh, och det märks att de som bor i mitt hus på tredje våning inte uh, lyssnar på en annan podd. Nej, men vet du vad men, uh, du gör då du vill hämnas? Du tar med en dropp Röd karamellfärg Lägger det i den där Där man lägger självmiddel Och sen så låter du dem använda Sin jävla övertid på din tid Då ska Nej, du jag, jag, kan här, jag kan säga så här att vill ni har era tröjor Som hängde där Så kan jag berätta vart de hänger Eller, eller ligger Alltså det där var, var vardags supervillennivå på den ånskan <laughs> det var där det är Förstör deras kläder Ja. Måhaha. Jag gömde dem i alla fall ja. nej, men det var, Torka bort men... ludden ja, Nej men det var mitt roseri Ja, ja. Um, Jag vill bara flicka in uh, innan vi tar flickchart där att uh, på lördag uh, på Folkets hus och vi tackar självklart Folkan här i stan för att Eh, ni sponsrar och så jag tackar självklart eh, Biokapital i eh, Varberg också. Tack, tack. Eh, där ska ju jag vara med och tävla i Mario Kart 8 i Lidköpings mästerskap. Så att vill ni, och det hoppas jag, komma och heja på mig så kom klockan 12 på lördag och gör det. Mm. Och eh, jag kommer inte komma. För att eh, det är också så här att eh, innan vi tog över eh, Staffertinen av är eh, Sveriges bästa podcast mm. så fanns det faktiskt en annan podcast som heter Retorösen som nu egentligen ja, som har kommit tillbaka med eh, Men eh, jag är faktiskt med i Armen. Och eh, vi har ju som sagt, eh, som ni hörde. <laughs> Nej, när det är, är med. En Shield. <laughs> Nej, armen, så. är är ja. annan sak. Mm. Vi är en armé i alla fall. Och eh, vi eh, samlas ju eh, en gång om året och har en träff. Men nytt för i år är att vi har en vinteredition också. Och den är faktiskt nu eh, i den här här den 12 till den 14 februari i Strängnäs. Och jag kommer att åka dit. Och eh, vill eh, ni lyssnare också. Och ni vet också vilken namn podden är. Men ni behöver inte alls bry om namn podden överhuvudtaget. Men eh, gillar ni tv-spel och eh, alkohol så... Eh, gå ut på... Eh, ja, sök på retroresan där Så På Facebook och allting sådär Så finns det information där Så kan ni ta er till Strängnäs Och jag ska faktiskt säga det lite För retroresan också Det är ju Samson Viklund och Anders Brunlöf eh, Johan mm. Han påminner väldigt mycket om Samson Viklund Okej, okay. <laughs> gör din han inseende. ju inte gör det? ja han det? Nej, gör du inte det gör han visst <laughs> Det gör han, Ike det Louis, han Louis sitter massa milar från så han ser inte lika Johan lustar på se en bild sen okay. huh? eh, Nej men det var bara lite liten Det känns lite roligt <laughs> det känns är mm. men Jag ville tillägga en sak Peter sa om ni gillar eh, TV-spel och alkohol så går det Men det måste vara över 18 år uh, Ja För att dricka alkohol ja. Enligt lagen i alla fall Ja, fast man kan faktiskt vara där och uh, vi är faktiskt så snälla nördar att uh, vi... Ni bjuder uh, på sprit? Nej, vi bjuder faktiskt inte. Vi, vi, är, vi är hårda. Ja. Så uh, mm. vi kan reglerna. Ja. Men, uh, och då är det också nästa avsnitt uh, så får jag se om jag hinner hem till det. Mm. Och... Uh, vi kanske kan prata om uh, The Revenant uh, då ja. eller om vi spelar in någonting. Uh... Vi, vi tar det som det kommer. Ja, ja för nu... vi ska i alla fall tacka Folkan, jag och Louise och du mm. så tackar ja. <snar> uh... ja Vi får börja avrunda upp för jag ska som sagt jag ska jobba i natt och ja. vi har flixart ja. kvar lite kontaktuppgifter. Nej, uh... äh, men det var bara lite information. Ja, det är, ja, precis. Det det är alltid Absolut. bra. Ja. Ja, då kör vi Flickshark. Får gästen vara med på flickchart? Ja, oh, Självklart gästen, ska gästen vara med. Och, och gästen har vetot. Nej, Nej. Vetot. Lyssna, här nu. lyssna här nu. Det är så här att gästen får bestämma vem av oss fyra ska ha ett veto. Nej, gästen ska vetot. <laughs> Jag kör på Louise. Yay. Ja, du fick säga det själv också. Men... Ja, ja, ja. Peter ville inte att jag skulle man, ha vetot Han var men, inte nöjd med gästens svar, riktigt. Nej, Peter är egoistisk och vill ha vetot för sig själv. Han vill inte ens ge gästen veto. Han tog hand om sina gäster. Ja men Han fick ju välja själv. Ja, Vem man skulle ge den till, ja, det är inte samma sak. Nej, vem men, du, av oss du, fyra, men, så jag. Han du, får välja sig själv. Ja, men det är fult att välja sig själv. Ja, det är det ju. Inte. Är det är fult att bestämma. När det är det hos folk och de har på sig med godis och grejer och skål. Vad händer? Det är alltid en enda godisbit kvar. Om det är ja, chips, då, då det är alltid, det är ingen som vågar ta den sista. den sista. Jag säger dem då. Det är ingen som vågar ta den sista. Det är Nej, det är jag tar den man sista. vågar inte välja sig själv. Jag tar den sista. Jag jag också sa, jag tar alltid den sista. Jag är inte att på. Jag skiter i om vi är i Sverige eller inte. Ja ja, jag jag menar som inte är oss då. jag tar ju fan, jag snor med skålen också när det är fin. Kommer se, här och snor saker från oss också. Ja. Yeah. Du har ingen skålar så. Är jag, jag snabbt. <laughs> eh, ja. du ja. som helst. Men ja, då funkar. bestämmer du att Louise har. Mm. Med... Ja. Vi har ju två filmer mot varan och så ska vi säga vilken vi egentligen tycker är bäst. Mm. Och den hamnar jag. Och. Ja och. Om inte folk har sett den så byter vi ut den till en annan film. Ja, och, men det gäller att uh, Två av oss i alla fall I uh, nu, film måste jag sätta Ja yeah. uh, Nu tar Louis kort Så so, uh, Då fick vi uh, en riddarens Från 2001 Mot Trainspotting från 96 Louis, lägg inte upp bilden Va, jag, är, uh, <laughs> jag Jag vet I don't know what the fuck you're talking about <laughs> Vi pratar om, eh, om filmen här. Trainspotting. Trainspotting. Trainspotting. Ja. Det är riddars historia. <laughs> det kan vara en historia. Ja. Yay. Ja, trainspotting blir det. Mm. Ja. Och vi uh, kör det blir uh, 300 då. Så det mm. kommer faktiskt vändringa sig. Uh, då fick vi Blade Runner från 82. Ja. Mot High Fidelity från 2000. High Fidelity. Ja, ah, jag säger Runner. också Hi Fidelity. Och jag säger Blade Runner. Då blir det hi Fidelity, för jag har vet och. Men vad säger uh, Johan? Han sa Blade Runner. Aha, Han sa okay. Blade Runner, för det är en av de bästa filmerna som har gjorts. Den är så överskattat. Åh, Louise! <laughs> Louise, hi <high> five! <laughs> du har sett High Fidelity. Va? Du har sett hi Fidelity heller? Ja, ja. ja. herregud. Louise, hi five! Du, du fick den Hi Ja, ah, nice. five! Ja. <skratt> <laughs> Ja, då fick vi Crushed Tiger, Hitler Dragon 2000, mot Prestige, från 2006. Det uh, Crunching... är Prestige. Crunching, Crunching Tiger. Tiger, säger jag också. Det gör jag ja. Sorry Wolverine. Ja, nu har jag frågan. Vem har vetot nu då? Va? Jag har vetot. Men du tog ju den. Nej, men jag, det var, jag var den enda som sa... Det var ju tre mot en. Då har nej, jag sa. vetot. Alltså, du... Nästa du. Veto. Vi byter vi Då får med. Johan ha vetot nu då. Okej. Okay. Ja. ja. Du har använt inbetet. Jag... Jaha. <laughs> Vad? <laughs> då fick vi The Goonies från 85. Yes! Hot 40 years old virgin från 2005. Uh, ja. Tveka inte, snälla tveka Jag inte skojar frågan. bara, klart säger jag The Goonies. Ja, jag säger Gunis. Dödskalle-gänget Josh Brolin med mera. Sam, Sam ja. 40-åra oskuldsgänget. Sam är med. fan bäst i Sagan Ringen. Han är verkligen så, så snäll. Ja, det blev Gunis. Ja. ja. <laughs> det är ju han som bär den där otacksamma Hobbiten till målet också. Nej, nu ska vi inte. Han är Dildo. Jävla Frodo. Jaha, Frodo heter Va? inte Dildo. dildo. En annan. Mm. Ja det tänker jag lite Så Då fick vi the, height, <laughs> the Tiger Hitter Dragon igen Från 2000 Mot Blade Runner Men hur gick det här till? Jag tryckte på knappen Jag kör Blade Runner igen Jag med Jag kanske en Tiger Då blir det Ja, oh, du hade veto. Jag hade veto. Nej, här, oh, oh. jag har veto hela tiden. har fortfarande veto. Det veto Nej, det sa ingenting om i början. Byta, vi sa ju det. Veto går Vända över. Vänta kanske efter vinden. Och... Ja, okej. Okay, då Då blir det Blade Runner. Nej, men vem på? Nej, inte här. Förut när vi har köpt veto, då har vi bara med att köpt veto hela programmet. Nej. Jo, det har det visst varit. Nu ler Peter här. Jag det, har inget minne om detta, men jag litar mer på Louise än jag litar på Peter i alla fall. Snabb lägerunner. <laughs> tiger och nålle, vet du vad? En drake, och tiger. Okej okay, då. Ja, jag, jag håller med Louise Jag, jag är osäker, Tack. men jag litar mer på henne som sagt. Ja. Då fick vi Cars från 2006. Mot Incredibles från 2004. Incredibles. Ja, och Incredibles. Två alltså. Ja, eh, båda är jättebra, men jag säger The Incredibles. Det är suppjälten. Bilar kan inte köra själva. Eller prata. Jag, tyck jag, Hur, jag, jag tycker faktiskt att Cars är bättre. Mm. Jag gillar bilar också. Men det är, två, det är två bra filmer, men får jag välja så väljer jag The Incredibles som jag måste se igen. För jag har bara sett den en enda gång och det var jättebra. Och se om den. Jag ska Åh, göra är det. så värd att se. Ja, men han är bra, men första Carls har något ja. speciellt ändå. Jag tycker han är musik. Men hur det? Jag säger Carls. Jag ser Incredibles. Ja, det är en mot tre. Ja, tre mot en. Ha? Incredibles. Uh, då fick vi Sound of Music. Måste jag göra så varje gång. Nej, det är Sound of Music från 65. nu. Nu. <laughs> Det är Star Wars episode 3 Revenge of the Sith, från 2005 Gröna träskdroll mot uh, nazister i alterna Nej, Nej men uh, jag säger Star Wars alltså, alltså, måste jag... Jag, Får jag välja mellan någon av de här två filmerna jag jag tittar på nu så får det bli Star Wars faktiskt Ja grejen är ju annat <laughs> Det här ja. kul The som vi pratade om tidigare idag the prequels är inte bra filmer Nej. men alltså, det bara, bara matchen mellan Yoda och The Emperor gör att det väger över för jag tycker Sound Music är skittråkig mm. <kör> så jag kör Star Wars men, ja. nu, ska jag, nu ska jag säga någonting som jag vet att eh, vissa hatar jag tycker ju om episod 3 för den är liksom mörkare och den är <skratt> Så jag säger Stavårs episode 3. Hej, Louis. Hej, du mörk. Jag ska spraya Erik sen. Sen blir mörk. Då fick vi Mission Passable 3 från 2006. Nej, minnar Mot... Tror jag inte. Tror jag inte, jag har Mot då har vi Predator från 87. Fuck. Och jag säger Predator. Predator det är med. Dator, herregud, vilken film. Rovdjuret vinner. Ja, Äh, nä, 3 är också bra, men den spör Slur. inte rovdjuret, inte en chans. Alltså Mr. 3 är bra, men ja. det är inte en klassiker. Nej. Men det rovdjuret är over here over here. det var inte svårt. Hellboy. Så <laughs> 2004. Mot, Mot 67 44. Hell Hellboy Hellboy. Uh, ja. Ron Perlman heter han va? Ron Perlman. Mm. Mm. Inte Ron Jeremy. War, war Never Changes. Inte Ron Jeremy, Louise. Han, han gör andra filmer. Aha. Ja. Då mm. fick vi från Dusty Dawn från 1996 mot Children of Men från 2006. Åh, oh, den tycker jag är bra, Children of Men. Han tycker också att den är faktiskt bra om han går. Det, så det är med jag, ser, eh, jag säger det först, Johan. Förlåt. Det här svider alltså, från Dust är en så jävla skön exploitationfilm, kanske en av de bästa de senaste, pussy, pussy, pussy! Tre, ja. de senaste 30 åren. Ja. Men Children of Men är ett mästerverk, mm. så jag måste säga Children of Men. Ja. Jag eh, tänker likadant som dig där, så jag, jag tycker inte att Children of Men var ett mästerverk så, den, den, den är tekniskt sett den är väldigt bra gjort så, men jag tyckte bara, äh, det är ingenting jag skulle vilja se om, men från Dust den kan jag gärna se om igen, så jag säger från Dusk to Dawn. Nej, Jag säger Schill of Man. inte att det är mästerverkare alldeles. Mm. Schill of Man. Mm. Då har vi tre mot den. Ja. Vad fan! <laughs> <laughs> den här var lätt. Ja, den minner vi. Då fick vi Batman Returns 82. 92. Så är det 92. Jag tyckte jag att i två. Jag kan ha hört fel. Nej, jag, men, jag kanske sått i två. Så. Men 92 menar jag. Ja. Uh, och X-Men Origins Wolverine från 2009. oh crap. Ja. Um, alltså, alltså, Wolverine Fifer, är ja. ingen bra film. Det är egentligen nu, tror Nej. Men det är ändå en bra bakgrundsfilm att ha sådana här dynga i bakgrunden. Så. Hallå, alltså kolla på vår logo. Men vi har ju Deadpool med i Wolverine här. Nej, vi har inte Deadpool med Wolverine Nej, <laughs> det är, nej. Det <laughs> är nej. They're they're fucking nej ja, ja, ja. <laughs> Jag har ju Jag måste ju vara Catwoman, för jag, jag är ju Catwoman i våran logo Ja, och jag är Batman Min batman -logga, min, Jag har ju de klistrar på mitt skåp på jobbet Våra, eh, Mina bilderna då Alltså mig själv där och så, de andra Men den åkte av eh, Heffmassan, den har lossnat och då ställer jag så jag slängt den. Innan, det den här en gång innan. Då låg den på bänken. Jag bara fan. Då var. Vad Vem kan den tillhöra? Det finns bara ett enda jävla skåp. Som har pärlplattor på sig. Och det är mitt. Och så slänger hon mig. I soporna. Vad säger de då? Jag ska inte vara i soporna. Motherfuckers. Äh, men vad väljer vi här då? Uh, du sig hela... Jag tycker Batman två var jävligt tråkig. Uh, fuck. -Men. Nej, jag säger Batman. Jo, Batman. Den är bättre. Mm. X-Men är fan spydningar, Ja Jag måste ha ett litet utlägg här. Batman Returns är en uppföljare till en jättebra film. Ja. Eh, som inte... Alltså, den har, som till exempel pee Herman som Penguins farsa. Eh, den har Michelle Pfeiffer's eh, underbara Catwoman- men liksom själva storyn i den är så bra. Det är Tim Burton. Ja, oh, oh. och X-Men Wolverine är en skitfilm. Man har Lev Schreiber som Sabertooth som är så jävla bra i den. Så bara på grund av Lev Schreiber säger Wolverine. <laughs> ja, jag, jag ändrar mig här för får jag välja mellan de två? Titta på. Då Jag väljer X-Men. det är ju alltså, ändå X-Men. Nej, men jag, jag, jag ångrar mig. Ja, men du blir X-Men. Ja är den filmen nästa? är det var svår, faktiskt. är dålig ja. Dålig, den är dåligt jud det är det som är grejen. Men andra har ni sett old geller? nej. nej jag har faktiskt inte sett nej, old geller. nej ta bort det. nej det har jag inte vi <laughs> <laughs> igen. Fick... ja nej det här är jätteorligt. Eh... kom vi nu? <laughs> jag säger alternativen bara alltså väl ja. star wars 77 mot Star Wars Episod 3. Från 2005. Nej, <laughs> uh, <laughs> hmm. äh, Star, Wars, Star Wars. Wars. Det är ingen snack om det. Episod 3, sir. Nej, du behöver inte säga <laughs> något. Episod 3. Nej, nej, nej, no. Star Trekten, inte jag säger. <laughs> Star Wars, såklart. <laughs> det här tycker jag är lite klurigt. Uh -huh. fick vi faktiskt Big Fish från 2003. Uh -huh. Mot. A Clockwork Orange på 70. Mm, jag inte ihåg vad Big Fish var för något? Big Fish. Det är den här Tim Burton-filmen med Eva MacGregor. Det är en pappan som berättar för sin son om sitt liv, fast mm. blandar det med saga. Ja, väldigt mm. Jag vet bara att jag älskar A Clockwork Orange. Ja, det är en av de mest klassiska filmer. Som ja. Jag... ja, det är ju när nice Vi ser ju på bilden orange. här när han sitter fastbände. Det, det var ju Peter när han var liten och blev tvingad att se uh, Falkonkräst och Dallas ja. precis och sin <laughs> mamma. Nej, jag säger Big Fish. För det, det, <laughs> no. Den heter <laughs> no Jag tror inte att jag har sett klart på Clockwork Orange. Nej, jag säger Big Fish. Nej, jag säger Clockwork Louise, mm. Clock Clockwork Orange. Johan. Clockwork Orange oh, Fan! <laughs> Det blir många filmer idag för den är lite seg ja. Men uh, One Hour Photo från 2002 Den är bra Mot William Shakespeare's Romeo plus Juliet 96. One Hour Photo, absolut Ja, oh, oh, med de två Ja, uh, oh, One Hour Photo Hur många har vi kvar? Eh, några. <laughs> jag behöver <började> lägga mig. <laughs> ja. Eh, på hedra samvete. Som är på. Mot Lost in Translation från 2003. Lost in Translation. Eh, jag tycker Lost in Translation är en av de mest överskattade filmerna som någonsin gjorts. Så jag säger man. Piotr, vad säger du? Ah, a few good men. Ah, jag säger Lost in Translation Då blir det Lost in Translation Ja Har någon tänkt på att Sofia Coppola Alltid bara gör filmer Om hur jobbigt det är att vara rik <laughs> Ja hon tycker att det är jobbigt att vara rik <laughs> oh, ja. mm. Nu har vi Joans svar här då. Ja men nu spoilade du <laughs> Ja det gjorde jag faktiskt För att vi fick Hajen eh, från 75 <laughs> Käftar Meet the Parents från 2000. Ja. Nä, är -en. Ja, det är... <skratt> Nej, det blir hajen. Jag självklart. Nej, du ska ha en bastong såhär. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, det är bara... Alltså, bara avslaget <skratt> är ju ett av de schysstaste. Mm. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, du glömde. Bling, bling. Ja. Det är här klockan ute i sjön. Ja. Ja, bara den... Den här, här mörka havet. Mm. Och ja. Klockan, Vänta lite och se det Jag har inte nämnt min sambo i det här avsnittet. Nej, vi, varför har vi varit tvungna att göra det? Ja, men jag gjorde det nu. Så, nu kan vi gå vidare. Jaha. Då fick vi Scary Movie från 2000 mm. mot, <laughs> mot Born Identity från 2002. Born Identity. Ja. Självklart, Born Identity. Eh, äh, ja. Du skulle ah, bara våga så... ska remove upp det. Fan, det är ingen och men För vi är tre sviktade. Då håller jag svaret för mig själv. <laughs> Har du sett ens Born Identity eller? Ja. ja. och det var faktiskt det sista för idag. Louise, kommer jag kommer aldrig ihåg någonting för Born Identity för jag för att jag tyckte att han ja. Men det är ju inte han heller, så det är, det är lugnt. <laughs> Jag ska inte alls åka upp till Linköping och bitchsläppa dig. Du, du kan få en kram istället. Men jag, men jag har lappar och säger jag att jag tyckte om Memento bra i alla fall. <laughs> nej, helst. Nej, jag åker upp och bitchsläppar ändå, tror jag. Ja. Nej, jag ger en kram. Eh, ja, nej men äh, ska vi... Äh, Ta lite va? kontaktuppgifter. Ja, ja, så ska vi... Johan, vad kan man nå dig om man nu vill eh, På Twitter eh, då har jag Ingeback eh, Är det nog bara min tror jag Eller Ingeback blir det ju Och så finns jag på Facebook Och genom Lidköpings filmförening då. Ja mm. Och eh, oss eh, Når nu som vanligt Ja, nu pratar vi film <skratt> Överallt eh, <skratt> ja. I princip, vår mail, nu pratar vi film snabblag, Och vår hemsida är eh, Nu pratar vi film.blogspot.se Mm. Och då tackar vi Johan kul att du kom hit och snacka om Dr. Who. Det var jättekul. Mm. Tack så mycket Johan. En. Nej, det får du inte Nej, tack. <skrets> vi, ska, vi ska inte prata om Dr. Who igen, men du kan komma hit och prata om något annat. <skrets> ja, det är jag också gärna. Det är inte du Peter, vi ska inte prata om Dr. Who. Vi tillbaka. Vi får se Ja, jo jo, jo men... Mm. Men för tack så mycket Johan för att du ville vara med och gästa. Tack eh, så mycket. Så vi pratade med dig om Dr. Who. Jag har lärt mig mycket nytt idag. Och ja, det var väl det vi hade. Ja. Tack för att ni har lyssnat. Och då säger jag tack. Och hej. jippie